Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Øster og Jeppe Wad Vester. Hej, det er mig Jeppe, der er alene i studiet i dag. Og den snak, I skal høre, det er med Amanda. Amanda, hun mistede først sin mor som 12 -årig. Og det, der er med det her afsnit, det er, at vi har byttet lidt rundt på nogle forskellige ting, fordi det er lidt specielt med Amanda. Ikke blot har hun mistet sin mor, men hele hendes familie har været ramt af rigtig, rigtig mange dødsfald. Så den her snak og det her afsnit handler både om, hvad det gør ved en pige at miste sin mor som 12 men det handler også om, hvordan det er at være en familie, der bliver færre og færre omkring julebordet. Det, der er med Amanda, det er, at hun har som sagt mistet sin mor. Det har jeg også. Så det snakker vi en del om. Og jeg tror, noget af det, vi begge to savner allermest, det er, at man kunne ringe til vores mor. Eller få et kram af en. Altså, det er den der ubetingede kærlighed, vi også snakker, som man får for en forælder, specielt en mor. En, der elsker en, fordi man er til. Og et tab, der betyder rigtig meget. Jeg synes også, det er, det er lidt tankevækkende, at mange af dem, vi har snakket med i podcasten, der har mistet som barn, de savner, og de savner ikke bare deres mor, som i funktion mor. I savner at lære personer at kende. Hvem var min mor, udover at hun var min mor, men hvem var hun så? Hvad gik hun op i? Hvordan var hun, da hun var ung? Og hvordan ville hun have været som voksen? Det er også nogle tanker, mander har gjort sig, og nogle tanker, jeg prøver at hjælpe hende med. Og sammen så snakker vi os igennem de her tab, og får egentlig en rigtig, rigtig god snak ud af det. Og det er en, en rigtig god fortælling. Og den rummer os rigtig, rigtig meget empati og omsorg. Og så tror jeg, at Amanda har haft en rigtig, rigtig, rigtig sej og stærk far. Ikke mindst. Fordi at øh, alt det, at den familie har været igennem, at han har kunnet holde humøret op, det, det synes jeg er godt gået. Jeg tænker, det må være ordene for nu. Det øh, ja, et rigtig godt afsnit. Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Amanda, og velkommen til. Jo, tak. Vi skal snakke om, ja, ikke bare én person i dag, men øh, en masse forskellige personer, der ikke er her mere. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med en øh, meget speciel person for dig, din mor, som du mister som 12-årig. Ja, det gør jeg. Og vil du ikke øh, fortælle mig lidt om hende? Jo, det vil jeg meget gerne. Øhm, jamen, jeg kan jo sådan starte øhm, den sommer, hvor at, øh, hvad siger man, det hele ændrer sig øh, for vores familie. Og det er faktisk en virkelig god sommer. Vi er i Italien, i Norditalien, øh, som min mor hun elskede. Øhm, og når man ser tilbage på det, så var det jo egentlig sådan ret fedt, at vi havde en rigtig god ferie, lige op til hvad siger man, det tragiske, der kommer til at ske. Øhm, og hun fylder 40 år, mens vi er i Italien. Og det får vi selvfølgelig fejret. Øh, med og middag, og, altså vi, vi er kun afstedet mig og min far og mor, og så mine to søskende. Jeg har en stor søster der er et år ældre, og en lillebror, der er fem år yngre. Og hvor gamle er I, cirka jer tre? Jamen der, på det her tidspunkt, der er jeg 12, min søster er 13, og min lillebror, han er 7 Okay, så tre sådan børn på vej i en lidt teenage eller til to ældste, og jeg går ud der er en masse energi og fart på. på ja, det, at mig. ja, det var der. Det var der 100%. Det var, altså, vi var oppe at køre, det var skole, sommerferie og alt det der. Øhm, men øh, ja, vi får fejret min mor her i Italien, og da vi kommer hjem, der fejrer vi hende igen med resten af familien. Og så går der cirka en uge, så vidt jeg husker. Vi er sådan i, i start juli, da vi fejrer hende, og så øh, når vi hen mod midten, og det er weekend. Og vi havde sådan en virkelig god lørdag, hvor at... Øh, Altså Jeg husker det som min far han lavede min mors yndlingsret om aftenen, og de havde det rigtig godt, og alle var glade. Og så bliver det søndag morgen, og jeg tror, at vi børn, vi sover lidt længe, som man jo gør. Og så står vi op og kommer ud i køkkenet, og så sidder min mor og ser lidt utilpas ud. Og jeg kan ikke huske, hvem af os, der spørger, men vi spørger selvfølgelig, hvad der er galt. Og så fortæller min far, at min mor hun har sådan lidt vejrtrækningsproblemer. Og hun har lidt trykken for brystet. Og jeg har så, senere har jeg fået at vide, at min mor var lidt bange for, at det måske var brystkræft. Fordi jeg tror bare, at man tænker bryst, og så, så er det det, der kommer øh, i tankerne. Men øh, de ringer så til, øh, til hospitalet. Øh, og de sender så en ambulance. Og min mor, hun var sådan... Øh, jeg tror altid, hun snakkede sådan skader ned. Hun havde også altså en meget høj tasken, Så hun synes det var lidt fjollet, der kom den her ambulance med udrykning. Jeg tror egentlig allerhelst, hun gerne selv vil køre til hospitalet. Og jeg tror også, det måske har været lidt den der sådan, der kommer lidt mere panik, når der kommer en ambulance. Det bliver pludselig sådan lidt virkeligt. Men hun kommer så med den her ambulance. Og min far, han kører mig og min søskende hen til et vendepar, der bor i samme by. Jeg er øh, født og opvokset i en lille by uden for næste Og vi kommer hen til det her vennepar, der har tre børn, som er stort set samme alder som os. Så vi synes jo egentlig, det er meget fedt, altså, at øh, vi kan komme hen og, og ses med dem. Og have nogle aftaler eller hvad man siger. Øh, men øh, det, hvad det, det går så ret hurtigt op for øh, ambulancefolkene, at min mor hun har en blodprop i hjertet. Og det fortæller min far, øh, mig og min søskende, senere på dagen. Han tager jo med hende på hospitalet, og så kommer han hjem til os der øh, til vendeparret senere på dagen. Og han er sådan meget alvorlig og siger, at øh, mor har fået en blodprop, øh, og hun skal være på hospitalet nu her, og de tager sig af hende. Men ja, vi kan godt se, at han ser sådan ret alvorlig ud. Men på det her tidspunkt, der har både min øh, morfar og min morbror, de har også haft blodpropper. Så jeg tror, mig og min søskende, vi tænker sådan, jamen det er jo, altså det er jo, hvad der sker, at de havde overlevet. Så jeg tror ikke, vi tænker på det som en dødelig ting på det her tidspunkt. Vi tænker sådan, det er noget, man kommer over. Hun skal nok være på hospitalet noget tid. Du er også kun altså 12 år. Ja, 12 år. Jeg også, det er også det brandtid ja. hvor hvor meget man kan sætte sig ind i på den eller Jamen præcis. Og jeg havde, på det her tidspunkt der havde vi ikke rigtig oplevet døden på nogen måde. Altså jeg havde mistet en oldefar og en kat, så det var sådan det var lidt langt væk. Men øh, vi besøger hende på hospitalet den her søndag. Og der, øh, der ligger hun faktisk i øh, hvad hedder sådan en, øh, hvad er det en respirator, som øh, trækker vejret for hende. Ja, lige præcis. Og det er så fordi, at Blodproppen den har udviklet sig fra hjertet til hjernen. Så det er faktisk på det her tidspunkt blevet ret alvorligt, men min far og min mormor, morfar og sådan, de, jeg tror lidt, de holder os på afstand af det. Øhm, men de siger ligesom til os, at vi skal snakke til hende, fordi hun, selvom hun er i en form for, hvad siger man, koma, så, øhm, så er der faktisk, øh, altså, det kan godt være, at hun kan høre os. Så vi, vi siger jo bare sådan, Hej mor, og håber du kommer hjem snart og have det godt agtigt. Ikke? Øhm, jeg tror ligesom, vi tænker, vi ses i morgen. Øhm, og min far, han kører så tilbage til vendeparet, og han bliver så bagefter hos min mor, og vi overnatter så øh, med vores venner. Og så mandag morgen, der øh, det var sådan en god mandag igen. Vi var i sommerferien, vi havde fri, og solen skinnede. Øhm, og min veninde der, øh, vi var hos, øh, de havde fået sådan et stort badebassin, så vi var ude og bade, og alt var godt. Og så var øh, ja, vi lige kommet indenfor, øh, og vi står på min venindes værelse. Og så kommer hendes mor øh, ind på værelset og siger, at min far er kommet, og han vil gerne snakke med os. Og så kan jeg huske, at jeg bliver sådan... Jamen jeg ved ikke, jeg, jamen, der får jeg sådan en klump i halsen, som om der er et eller andet galt. Øhm, og jeg, jeg tror, der er et eller andet i mig, der tænker det værste, fordi at hun er jo allerede indlagt, så man tænker, sådan hvad, det, hvad det er det næste skridt? Ikke? Det er første gang, du får den der klump for alvor. Ja, ja, det er det. Ja. Øhm, og jeg skynder mig at tage noget tøj på. Jeg har stadig sådan et vådt hår. Øh, og min lillebror, han er der også. Øh, min søster, hun er ude og gå tur med den ældste datter, så hun er ikke hjemme på det her tidspunkt. Men min lillebror og jeg, vi går så ind i stuen samtidig. Og så sidder min far på sådan en skammel øh, hen i et hjørne. Og så husker jeg det som om, at jeg spørger, altså som det første, at hun død. Fordi jeg ved ikke, det var lidt, ja, det var det, der var faldet mig ind på det her tidspunkt. Og min far, han sidder sådan med hænderne begravet i ansigtet, og, øh, og så, så nikker han bare. Ja, øh, <laughs> sorry. Nej, det er så fint. Jeg kan godt forstå, at du bliver berørt. Kan du, huske, kan du huske det her moment? Står det klart for dig? Ja. Øhm, altså, jeg tror, det, det er nok det, der står klart for mig. Øhm, selvom det er mange år siden efterhånden. Øhm, jamen, det er sådan... Der er meget, der er rigtig sløret omkring min mors død, men... Men lige den her dag, den står rigtig klart, øh, fordi at altså det der med at se min far, der fortæller det, øh, ja. ja. Men da der min mor, hun, øh, hun døde, der, øh, der så jeg min far græde for første gang i livet. Det glemmer jeg heller aldrig, for det er så monumentalt, og man, man, det, er en, så, det er så surrealistisk. Det er sådan et billede, der også bare er svejset i mit, i mit hoved, og det tror jeg det altid, det vil være. Så det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Jamen det rigtige, det er virkelig, det er også når jeg snakker med andre, der er mistet, at det gør noget helt særligt, det der med at, at se sin familie at være af det. altså ja. At det ikke kun er en selv. Og også min lillebror, som jo kun var syv år, som græd helt vildt, og det gjorde vi jo alle sammen. Ja. Og vi, vi sætter os hen i en sofa, og ja, altså vi omfavner hinanden og græder. Og på det her tidspunkt der har min venindes mor, hun var, hun var bedst veninde med min mor, hun har også hørt det, så hun græder hun også ude i, i gangen, og min veninde græder, og det er bare sådan en stort kaos. Altså. Øh, og så kommer min søster hjem, hun når lige at sådan åbne døren til entréen, og så råber jeg bare, at hun er død. Jeg tror, jeg råber det flere gange. Og så, altså, så skriger min søster bare, og det, det er virkelig også noget, jeg sådan kan huske. Um, altså, det er også sådan lidt hård måde, hun får det at vide på, fordi det er bare mig, der sådan, uh, giver beskeden. Men ja, efter, efter min søster er kommet hjem, der, er det sådan, der bliver det sådan lidt sløret igen, fordi jeg kan ikke huske, hvor lang tid vi... Um, Altså, hvor lang tid vi egentlig er hos det her vennerpar? Hvornår vi tager ud på hospitalet? Men vi tager ud på hospitalet, og vi har ruser med, og vi skal ud og, øh, og se hende. Øhm, altså, hun er jo død på det her tidspunkt, men vi skal ind og se hende. Og 12-årige Amanda, lader hun så ligesom drive med strømmen i forhold til de begivenheder, der kommer? Altså, når du gør dig nogle tanker, eller er det ligesom de voksne tager styringen, og så er du bare med? Jeg tror, det er meget de voksne tager styringen, at vi bliver ligesom bare guidet med. Øhm, og det er sådan, det er underligt, det der med at komme ud på hospitalet, fordi at der er, sådan, der er sådan en gruppe af lægefolk, der, der hiver os ind i et værelse og serverer rød saftevand for os og prøver at fortælle, hvad min far allerede har sagt, at min mor er død, og det må være hårdt for os. Og det er så, det er så absurd på det her tidspunkt. Øhm, men, men jo, jeg tror helt sikkert, at vi... vi følger bare med strømmen, altså. jeg tror også, det er det, der har været rigtig hårdt for min far, især, når jeg tænker tilbage, det der med, at han jo er voksen, og vi er børn, så han skal være den voksne, og han skal tage sig sammen, og være der for os, selvom han i virkeligheden nok gerne vil ned i et sort hul, og, og grave sig selv ned. Øhm, men ja, vi, vi er ude på hospitalet, og min mormor, mor, morfar, og onkel er der også, min mors bror. Og Resten af familien kommer. Øhm. Men ja, jeg kan, altså jeg kan også tydeligt huske, øhm, at vi der, vi går ind til hende og, og ser hende ligge, det, altså igen, det er jo første gang, man ser et dødt menneske. Øhm. Og hun så meget sådan fredfyldt ud. Men, men det er underligt, det der med, altså man kan huske den der berøring af, altså sådan koldt, altså hun er jo ind. stiv. ja. Og det er jo også det, der nok er mange, der beskriver her i podcasten. Der er jo bare sådan, det er underligt. Altså, det er det. Og var I, i tvivl, om I skulle se hende? Eller var det fra start, at en ting, det skulle I? Øhm, jeg husker det, som om vi faktisk var meget sikre på, at vi skulle se hende. Og jeg tror også, at det var en beslutning, min far tog, at det ville være godt for os. Vi havde så mulighed for at se hende igen, da hun ligger i kisten og har fået, I ved, tøj på til begravelsen. Men der sagde vi faktisk nej. Men til gengæld, så havde vi lavet... Vi fik ligesom at vide, at vi skulle, øh hvis der var et eller andet, hun skulle med i graven, så skulle vi ligesom aflevere det. Og så, jeg giver en halskede, som jeg havde fået min mor og min søster. Hun, hun lægger sin yndlingsbamse. Og så min lillebror, han havde, øh han havde en ting med at tegne flag på det her tidspunkt. Så han ligger en helt bunke tegninger. <laughs> altså, det var så sødt. Men øh Ja, så hun har fået en masse flamad i graven, som man siger. Ja. Øh, men altså, ugerne efter, de er ret sløret, fordi at, det var sådan en kærestid, og vi stod faktisk og skulle flytte i, øh, i et andet hus. Øh, jeg tror, det var sådan en uge eller to efter min mor stod, og det kunne vi ikke ændre. Vi skulle ud af vores hus, og vi skulle ind i et andet. Så mit far skulle jo pakke et hus ned og have tre børn, og med sorgen, og bare det der med at planlægge en begravelse, det er jo sådan noget, vi senere har lært, og det er bare besværligt. Altså, det er meget arbejde, og det er nok noget af det sidste, man egentlig gider at stå med, når man altså, er i en soveperiode. Ikke? Så ja, jeg tror, han, han har været rimelig på det tidspunkt. Um og hvad med dig? Du går jo fra at være øh, i, i situationstegn ganske normalt, du har været på ferie i Italien, øh, og så lige pludselig på et splitsekund, så er du blevet hende øh, uden mor. Ja. Det, der, vi har haft flere end, der har snakket om, og der har mistet i, i børneårene, at, at det kan man nemt blive stigmatiseret som. Mm. Fordi det er så specielt. Ja. Oplevede du det? Ja, det, det gjorde vi i høj grad, mig og mine søskende. Øh, især fordi vi jo kom fra en lille by, og altså, alle vidste, at vores mor var død i sommeren. Øh, det er så underligt, fordi det er noget, jeg har, jeg har snakket med min søskn om og min far om senere. At fordi det sker, når man er så ung, så kan det være rigtig svært at grænske, om de efterfølgende når øh, den måde, man udvikler sig på, om det sker på baggrund af min stod, eller om jeg hele tiden vil have været sådan, hvis I forstår. Altså, ja, for sådan, jeg skal lige til at spørge dig. Ja. At de, jeg ved, at du kender Line Kirsten, der har været inde i podcasten. Ja, hun ja. ser jo faktisk meget det samme, at hun. Jeg er det lidt i tvivl om den måde, hun udviklede sig på? Hun var meget følsom efterfølgende. Men hun havde også en idé om, at det var hun også før. Ja. Og, og du siger, at du har gransket det. Er du kommet frem til noget? Eller? Nej, det er ret svært. Altså, jeg var, inden min mor stod, var jeg sådan ret stille barn. Men jeg tror helt klart, at hendes død fik mig til at lukke mig endnu mere end ens, Altså i min skald, eller hvad man siger. Også fordi, at jeg, skulle, jeg stod og skulle i 6. klasse, min søster skulle i 7. Klasse. Hun skulle komme for året efter. Så det var nogle ret sådan, vigtige år, øh, hvor at hun ligesom manglede. Og der tror jeg, sådan, især i de der... Det er virkelig ikke for at snakke dårligt om små byer, men der kan godt være sådan, nogle gange, at man skal passe ind i en bestemt voks. Og der tror jeg, at der hjalp det måske ikke, at man var sådan, dem, der havde mistet en mor. Eller sådan, det det blev man nævnt sat i bås. Ja, ja. ja, det synes jeg. Øh, og så synes jeg også, at øh, som der nok også er andre, der har snakket om henne at man oplevede også, at altså, vi, vi oplevede faktisk, at vores venner trak sig øh, fra os, fordi at børn, så vidt, altså, såvel som voksne, har svært ved at snakke om det. Så det var sådan det der med, at jeg bliver stigmatiseret, men egentlig jeg også føler jeg meget alene i det. Og vi går I tættere sammen i bussen, jer tre? Ja, mig og min søster, ja, det tror jeg på mange måder, vi gjorde. Øhm, vi, er også, vi er rigtig gode til at snakke om det i min familie og har nok altså, fået et tættere sammenhold af den grund. Altså i, hvad siger man, den lille kernefamilie, min far og mine søskende og mine bedsteforældre. Ja, det. Men når man der møder dig, der, der smiler du, og du siger hej, og vi sidder og snakker. Så du er jo ikke helt lukket ind i din, i din skal mere, skulle jeg til at sige. Er det noget, der kommer kommet med årene, eller er der et punkt, der begynder at ændre sig? Ja, det er det. det altså, ja, vil jeg er heldigvis ved at sige, at det, man kommer sådan ud af det, men jeg tror egentlig for... Faktisk var alle, øh, altså alle mine søstre og jeg, der, der hjalp det faktisk at flytte øh, væk fra den der lille by. Altså det der med at få lov at starte på en frisk. Og det hjalp lidt i gymnasiet, hvor man kom i nogle nye rammer, men nok allermest er vi flyttet til København. Altså, og det, det lyder mærkeligt, men det var sådan lidt det der med at lægge noget bag sig. Og starte på en frisk, altså. Ja. Og ja, og der er det jo bare svært igen, om det... Havde man hele tiden været sådan, hvis hun også havde været i live, eller... Ja, det er lidt sådan en høn eller ægget situation på en eller anden måde. Ja. Hun døde meget pludselig. Hvordan følte du det var at miste din mor så abrupt, som det jo det jo var? Ja, altså det var sådan... Altså det er jo bare sådan en kæmpe mavebooster. Altså det føltes virkelig som om, at der var nogen, der slog dig i maven, og så blev hullet... Det blev der bare, altså... Og jeg tror egentlig stadigvæk, der er et hul i, i os alle i familien øh, siden den dag. Øhm, og det altså, det kommer aldrig til at forsvinde. Og jeg tror også, man, man oplever jo hele tiden i livet det der med, at der er nogle tidspunkter, hvor at hun mangler. Og ja, det må du også kende med, med din mor i Altså. Øhm, jeg tror også, det bliver hårdt for øhm, mig og min søster, når vi selv bliver møder en gang. Altså at man ikke har en at kunne spejle sig i. Og det gik også lige op for mig, det der med sådan, bare at bruge ordet mor. Det gør jeg jo ikke altid. tit. Nej, det savner jeg også at sige højt. Ja. Virkelig. Jeg savner også. Jeg tror for mig, var det meget det der med at bare ringe til hende. Ja. ja, det kan jeg godt forstå. Det var sådan noget af det, jeg savner allermest. høre en stemme. Ja. Hvornår var første gang, du gik op for dig, at du manglede hende? Altså sådan en situation, hvor du tænkte, her mangler min mor. Jamen, øh, altså, det var nok sådan øh, da skoletiden begynder igen. og altså Før min mor døde, jeg var sådan, der, da jeg var 12 år, jeg var først lige begyndt at kunne være alene hjemme på det her tidspunkt, men jeg var sådan en lille bangebuks. Så hver gang jeg var alene hjemme, der, altså jeg ringede så mange gange til hendes arbejde og forstyrrede hende. Og hun svarede altid mega sødt og tålmodig, og var sådan, der er ikke noget af endda, det er bare lyde. Og det tror jeg virkelig, jeg manglede sådan der, da hun ikke var der. Netop ligesom faktisk, du siger at ringe til hende, det var virkelig øh, noget, jeg savnede. Og også sådan, når hun kom hjem fra arbejde, så var det altid sådan, hun havde sådan en måde at råbe sådan, Hallo! Altså sådan, <laughs> det er så virkelig. Men øh, ja, det er nok de der tidspunkter, der sådan egentlig bare et kram, tror jeg. Altså, ja. Sådan, ja. Min mor, hun, dø, hun lå syg op på hospice og, og skulle til dø. Det blev jeg ramt af influenza, og havde den en forfærdelig nat, dagen før hun død, tror jeg. To dage. Og min mor plejede at komme med glas cola til mig, når jeg var syg. Og sådan om morgenen, og du ved at komme ind og sige hej og sådan noget. Og jeg kan huske, at jeg lå hele natten og bare ventede på hun kom Og så om morgenen der, så tænkte jeg, okay, nu kommer hun ind. Og så kom min far ind med glas vand. Og, <laughs> og jeg var helt skovet. <laughs> det var bare ikke det samme. Og det var, sådan, jamen, det var den der følelse af den hammer, der rammer. Yeah. Og man bare, åh gud, sådan er det fra nu af. Ja, yeah. ja. Yeah. Og den er virkelig, altså den giver ekko. Den der hammer. Ja. Det er som en hammer, der er kong -kong, hvor man bare tænker, hold da op. Jeg, jeg bryder lidt, men jeg plejer at tro på for tradition, men jeg, jeg har nogle billeder af din mor. Vil du ikke øh, vise mig dem? Jo. Og du må, der ligger en del, du må selv vælge, hvorfor et, øh, vi skal se. Jamen, jeg, skal se. Altså, jeg, kan jo, jeg kan jo starte med det her, som er fra et af vores, øh, en af vores ferie fra Østrig, tror jeg, vi er i her. Og det er nogle år, inden hun dør, men... Det er sådan et øh, billede, der betyder meget, fordi at øh, vi står med mine søskende også. Og jeg tror altid, det er ferieminderne, der betyder mest, egentlig. Altså fordi det var, sådan, det var bare happy times. Ja. ja, sådan ubetingede kærlighed og glade. Ja. Og, ja. og hvor min mor også var rigtig glad. Ja. Og når du sidder og ser på din mor på, på det her billede, hvad er, er det, du ser? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Og det er jo også noget, jeg bruger ret lang tid på i dag faktisk at, at lære, fordi jeg kendte hende jo som mor, altså mor til børn, men jeg kendte hende ikke som det voksne menneske, hun var. Og det er noget, jeg sådan, øh, også min søskende bor lang tid på at udspørge min far om, og alle hendes venner, og ja, hvem var hun egentlig, ikke? Øh, Men når jeg kigger på billedet, så ser jeg min mor i sit S, og det var... Øh, Jamen det var de der ferier hvor hun øh, hvor hun ikke skulle arbejde, og hvor hun kunne være helt sig selv, og uden bekymringer. Ja, og det, jeg tror også, mange kan den ikke genkende til, speciel, jeg ved ikke, om det er det er specielt for os der er mindste forældre, men man bliver så glad, når man lærer noget nyt. Ja. ja. Man opdager eller andet. Eller... Ja. Og det behøver ikke altid at være godt, det kan også være sådan, ja, der havde hun virkelig meget temperament i de der, <laughs> altså det er også sådan, nogle gange må det godt være sjovt, eller sådan lidt. Øh, ja, helt ja. sikkert. Øhm, Ja, fordi at man jo netop nok mest kendte den der store kærlighed, der var til børnene. Altså, så det er også sjovt nogle gange at høre, sådan, om nogle bekymringer hun havde, da hun var ung, eller, ja, eller sådan, hvis der var noget, der kunne gøre hende irriteret og sådan noget. Og hvordan mindes du hende? Jamen, jamen, det er også altså, det er et godt spørgsmål, fordi nu øhm, hun ligger hun begravet i den by, jeg vokset op, så det er jo ikke så tit, vi kommer på kirkegården. Så jeg tror for mig, der er det egentlig mere, sådan, at jeg mindes hende, hvis der er situationer, øh, hvor jeg kommer i tanke om hende, eller i ved, højtider, eller hvis man lige kigger på et billede og mindes. Øh, mig og min søster har også noget af hendes tøj, og jeg har en frakke, der har tilhørt hende. Så man kan ikke rigtig undgå det, vil jeg sige. Altså, hun er jo stadigvæk sådan i tilværelsen på en eller anden måde. Og du har en med i, i de egenskaber, du har fra hende? Ja, altså, øh, det er meget sjovt, du siger det, fordi at jeg minder faktisk mest om min far, og det er der også mange, der siger til mig, og det er faktisk noget, der sådan nogle gange kan gøre mig sådan helt, øh, altså både irriteret og ked af det, fordi at de mener det ikke er altså jeg minder om min far, det er rigtigt nok, men fordi jeg ikke har min mor, så nogle gange savner jeg det der med at få at vide, hvor jeg også minder om hende. Selvfølgelig. Fordi Selvom jeg ligner min far mest udseensmæssigt, så har jeg nogle af hendes, altså, jeg tror, jeg er lige så stedig som hende, og mig og min søster kan godt lide at være kreative, det har vi også for hende, det har vi ikke for min far, <laughs> så ja, det, øh, altså, det, det kan man godt nogle gange sådan, øh, man higer faktisk lidt efter at, at have noget af hende i sig selv. Ja, fordi så ville hun også vagt til livet igen lidt, ja. igennem dig, jo mere folk kom og det. Så kan jeg godt se, at det kan være lidt svært, når man ligner sin far. Ja, <laughs> ja præcis. Men i din sorg, ja. så ligger der, vel som at have mistet din mor, men der ligger vel også alt det, du, du ikke fik med hende. Ja, det gør der helt sikkert. Altså, det, det er sådan, det er så underligt, fordi, altså det må du også kunne genkende, at man vender sig jo til at leve med sorgen. Men nogle gange kan det godt sådan slå mig sådan helt i maven, det der med, sådan, at jeg var jo kun 12 år, og hvis jeg bliver 80, så er det jo virkelig en lille procentdel, jeg fik med min mor. Eller hvad man siger, ikke? Altså, at det, det er en underlig følelse, det der med, at jeg kun skulle have hende så få år. Eller sådan. Ja. Og man kan godt sådan nogle gange blive lidt misundelig på, på andre, der har deres mødre i længere tid. Altså, eller ja, forældre. Og, ja, selvfølgelig. Ja, jeg kan fortælle vores, hver gang vores pædouse Sofie fortæller om sine børn, så sidder jeg også nogle gange og kan næsten blive lidt berørt. Ja. Yeah. Fordi der er den der, en mor har den der, den der ubetingede kærlighed, elsker en, fordi man er til. Og den, det tror jeg, det er det, jeg savner allermest. Ja. Yeah. Det der med bare at have en, man ved, en mor, det er sådan en. Ja. Yeah. Det er lige meget hvad. Det er så, ja, og det, er sådan, det gør os bare ondt i hjertet, det der, det, det tænker også, altså, du, du må føle, at når du engang får børn, at hun ikke kan. Jeg ja, er helt dem. sikkert. Min søster hvad snakker det? rigtig meget om det. Ja. Det er har hun har det... børn eller hvordan? Hvad siger du? Har dine søster børn? Nej, men de er min søster kun er kun halvandet yngre end mig, no. så det vil sige, de er de vil være de tæller på for børn, end jeg er lige nu. Ja. Og de snakker rigtig meget om det. Ja. At det er næsten noget af deres der største sorg i... i bare i tankeprocessen om at skulle få et barn. Ja. Det det barnet går glip af. Ja, fordi man ligesom ved at de ville have været gode beste mor ja, eller hvordan siger ikke? Præcis. Ja. Du har noget mere med fra din øh, mor. Ja. Og det er faktisk øh, meget populært det der med at prøve at lære sin mor at kende, øh, altså senere, efter hun er død. Vi, øh, vi flyttede jo som sagt, den sommer, der flyttede vi i et øh, en nyt hus. Og min far, han flyttede så fra det hus for et par år siden. Og der fandt vi så øh, de her øh, to kalender, som er fra det år, min søster blev født, og det år, jeg blev født. Og det viser sig, at min mor har brugt dem som sådan en slags små dagbøger. Så vi har fundet sådan en masse... sådan øh, Altså skriverier for hende, og det er virkelig, virkelig hyggeligt at læse. Fordi det er sådan, det er ikke på sådan et, I ved, sådan, som man dagbyer nogle gange er, hvor man kan bagtale og virkelig komme ud med følelser. <laughs> det er virkelig bare sådan, Poul og Linda var til midt her i dag. Uh, vi fik det og det. Jeg ringede til mor bagefter. Hun var lidt ked af det over det og det og det. Altså... Hvad det? Ja, og det er virkelig hyggeligt. Altså fordi, jeg har jo ikke vidst, hvem hun var dengang hun fik mig og min søster. Så det er virkelig sjovt at læse. Og sådan... Da hun finder ud af, at hun er gravid med mig, eller da hun finder ud af, at hun er gravid med min søster. Ja, så det, øh, det er virkelig noget, vi værdsætter. Øhm, og så har jeg også taget øh, to af hendes parfumer med, som vi har gemt øh, siden dengang. Og de dufter faktisk stadigvæk. Øhm, vi har gemt fire parfumer, og det er altså to af dem. Og især den ene, der hedder Beautiful, tror jeg nok. Øh, altså, når jeg duftede til den, så er jeg sådan, der var hun. Altså, jeg kan stadig sådan, øh, huske, at det var sådan, hun duftede. Ja, så det er virkelig også rart at have, at øh, jeg synes virkelig, at dufte kan bringe minder frem. Jeg ved, der er øh, mange i øh, børnene når de har der sårgrupper, så skriver de breve. Jeg ved, der er mange, der øh, får kommet ind i, sådan, i humør og stemning, så har de noget parfume fra deres altså afdødelæggende, og så sprøjter man det, og så, ja. så tager de en indholdning, og så bliver man sådan helt særligt tilbage. Ja, ja. Så det, det tror jeg helt sikkert på også en ting. ja. Din mor, hun fortjener jo et, et, et helt afsnit for sig selv, og det her afsnit er også, der største del af det, også dedikeret til hende. Men der er jo øh, lidt mere til den her fortælling, fordi din mors stød bliver jo en katalysator for, øh, jeg har at sige et kapitel i livet liv, men måske mere et fænomen, der ja. gentager sig. Ja. Jamen, det gør hun. hun er faktisk, hun er den første. Øh, men ja, vi, vi slap jo, hvad siger man, historien der, hvor at, øh, vi er flyttet i et nyt hus. Og på det her tidspunkt, der ligger min fætter, som er 22 på det her tidspunkt, han ligger indlagt øh, her, Jeg tror, det er på Glostrup Hospital. Og lægerne kan ikke rigtig finde ud af, hvad han fejler. Øh, jeg tror nok, så vidt jeg har fået at vide, at de tror, det er noget meningitiske, der er noget med hjernen. Og han får taget en scanning, en hjernescanning. Men den er ret utydelig. Og så... Øh, vælger de ikke at tage en til, før der kommer en anden overlæge, og så tager den, og på det tidspunkt er det for sent. Øhm, og der finder de så ud af, at det er tuberkulose, han har af alle sygdomme. Altså, Som jo er noget, jeg forbinder med søgerøvere. Ja, ja. Og sådan noget. Jamen, jeg er stadig sådan nogle gange, når jeg siger det, der er sådan, ja, ja, det er så underligt. Altså. Så det er virkelig sådan uheldig uheld, at øh, der er en utydelig scanning, så han kunne i virkeligheden have været noget reddet. Øhm, og så er det er tuberkulose. Så min fætter der på 22, han dør faktisk kun, jeg tror det er tre uger efter min mor. Øh, så der er familien jo lige sådan, vi bliver rystet ud af den igen. Og jeg kan, jeg kan virkelig huske det der med, at min far han sådan, han sidder nede i køkkenet, og kalder os ned, han skal snakke med os. Og det var bare sådan, déjà vu, jeg ved. Sådan, jeg skal lige snakke med jer. Altså, og jeg tror, at efter, efter det der er hver gang, han er sådan, jeg skal snakke med at der har jeg bare tænkt sådan, der er en eller anden, der er død. Altså, I ved Ej, det. Ja, den sidder i kroppen. Den sidder så meget ja. i kroppen. Jeg kan huske øh, fra min øh, fysik med min øh, gamle lærer, Sten øhm, Han lærte mig, at når, når to bølger mødes, så bliver de forstærket sådan ekstra meget. Undskyld, hvis jeg ikke, hvis det ikke er rigtigt. Jeg håber det rigtigt. Men var, jeg kan ikke lade være med at tænke, det, var det sådan, det skete for dig? Altså blev, blev, genoplevede du så et tab en gang til, eller forsvandt det i et andet tab? Eller hvordan, hvordan var det? Ja, jeg tror, øhm, at altså på den ene side, så var det igen sådan en mavepuster, og virkelig forfærdeligt øhm, at miste vores fætter. Og samtidig var der sådan, der var næsten ikke plads, altså fordi man bare sådan, havde brugt alle de følelser på ens mor. Så det var det var meget absurd og jeg tror også det var den grund at min far var sådan at vi skulle ikke med til begravelsen min fætters begravelse at der skulle vi lige have en pause men, øh, men hvad hedder det så skæbnen så at vi havde øh, vores kat den havde fået nogle killinger lige efter min mor stod som jo var sådan et kæmpe lyspunkt på det her tidspunkt øh, man er jo 12 år og 7 og 13 og øhm, den havde vi så de der killinger havde vi ude i legehuset i vores nye hus fordi at ellers ville alle flyttemændene komme i vejen for dem og jeg tror de er to år gamle der min fætter skal begraves og så har der været en eller anden rev eller mor eller et eller andet forbi og den der dag, den starter bare med at min lillebror går derud og så løber han ind igen og siger at alle killingerne er blevet dræbt så min far han står bare sådan Altså, jeg kan sådan, jeg kan sådan grine af det nu, men det er virkelig sådan, I ved... Altså, fordi det er så absurd. Altså. Ja, det har det været en forfærdelig dag for din far? Altså. Ja, altså, fordi han havde jo tre grædende unger, og han skulle hen og begrave sin nevø og... Ja, altså, altså, det var jo nærmest sådan... Jeg tror, for os, fordi at killingerne kunne vi forholde os til, så på en eller anden måde var det næsten mere trist end vores fætter. Og det var jo ikke, fordi vi ikke elskede vores fætter, det var bare, fordi det var sådan... De var der jo Men det er også, fordi døden er så abstrakt, og så når det er sådan noget for killinger, så kommer det igen nær. Ja, altså det var sådan, der tror jeg virkelig sådan, altså vi har aldrig været sådan særlig kristne, men jeg kan bare huske at jeg var sådan, hvis der er en gud. Så, ja. Altså, så var jeg virkelig sur, ikke? Øhm, Så ja, det var, det var virkelig sådan en dårlig, dårlig sommer, øh, som vi tænker tilbage på. Hvor lang tid er der mellem de to dødsfald? Øhm, min mor og min fætter, der tror jeg, der var tre uger. Okay, hold fast. Så det var sådan meget øh, lige efter hinanden. Og det er faktisk det samme, der sker i 2009. Øh, jeg går i gymnasiet på det her tidspunkt, mig og min søster, vi har sådan afsluttende eksamener, hun skal blive student. Og øh, så dør min farfar. og det var sådan, jeg ved, det var en af de der, der var sådan, det var sørgeligt, men det var mere okay. Han havde haft et langt liv som sømand, og alt det der. Men så går der faktisk kun to uger, og så. Øh, så begår min, øh, min farbror, altså min fars lillebror, han begår selvmord. Øhm, så det var, altså igen, det var sådan min, min mor og min fætter om igen. Så altså, I har sådan to gange to ja. sommer eller år, hvor der bare har været. Ja, det var, øh. og jeg tror for mig, så var det mest sådan det der med, hvad det egentlig gjorde til, altså for familien, altså øh, hvordan det påvirkede min farmor, min far. Altså, ja, for og, det ville være min næste spørgsmål. Hvad gør det ved en familie ja. at miste så mange af to omgange? Jamen det, altså jeg tror, vi havde sådan, vi havde ligesom fundet os selv igen efter min mor og min fætter stod, og så øh, så bliver vi hyldet ud af den igen. Øh, og jeg tror, især min farbror stod den rystede ret meget, fordi min farmor jo hun havde lige begravet sin mand, og så skal hun begrave sin søn. Og hun, jeg tror to år efter der, der var hun ikke normal. Altså hun, vi kunne ikke snakke med min farmor. Hun var et helt andet sted. Altså i de, i de følgende to år? Ja. Okay. Og min far har jo også, altså, jeg tror, han har været god til at gemme det for os, men han var heller ikke et godt sted. Altså, han, det, det var virkelig hårdt for ham øh, at miste sin far og sin lillebror på det her tidspunkt. Øh, så altså, og det er, jo også sådan, det er jo ikke kun det mentale, det er også bare det der meget synlige i, at når vi så har jul og påskefrokoster og de der ting, jamen så er familien jo bare skrumpet ind. Det Ja. Også fordi vi sådan, vi mistede også lidt kontakten til vores øh, fætter, kusine og tante, efter min øh, onkel stod, altså farbror stod. Så vi blev bare sådan en meget lille familie lige pludselig. Øhm, ja. Og så. Øh, Ja, her til slut, så øhm, jeg mister så min, øh, min morfar. Det er så i 13, og igen, det er en morfar, så det, er sådan, det var trist, men det, var, det er, hvad det er. Og så mister jeg min øh, farmor i øh, 17. Og så et, øh, faktisk præcis et år efter min farmor, der, øh, der dør min øh, morsbror af et hjertestop. Øh, han blev kun 57. Så der var det igen sådan den der, åh, oh, altså... Ja, jeg ved ikke, man altså, bliver sådan lidt... Du har været til mange begravelser i forhold ja. til din alder. Ja. ja, det har man, og det er sådan... Vi jokede også lidt med at på trods af, at vi ikke er så kristne, så kender vi faktisk vores præst rimelig godt <laughs> I, i den by, jeg har vokset op, fordi det er der, de alle sammen ligger begravet. Øhm, så ja, altså, igen var det den der sådan... Altså, min stakkels lille mormor, som stod er i live, øhm, hun skulle jo øhm, begrave sin søn. Hun havde allerede begravet sin mand og sin datter. Så det der med, vi ligesom, nu står vi tilbage, og så har vi ligesom min far, min søskende og jeg, og min mormor, og det er dem, vi holder. Altså, det er ligesom jul og fødselsdag nu, ikke? Altså, så det er en mærkelig familie. Da min mor, hun øh, blev begravet, vi sat, der kan jeg huske noget af det hårdeste, noget, der var ved at knække mig, det var faktisk at se min morfar ja. øh, ligge en blomst på hendes kiste, fordi han, han græd, men fordi det føltes så forkert. Ja, og jeg ved godt, at jeg var måske selv i en situation, hvor at, at, at mange ville mene, at jeg skulle nok koncentrere mig om mig selv, at du var lige så hårdt. Men jeg huske, det, synes jeg, var sindssygt hårdt. Ja. Kan har du, har du genkende til det? Ja, 100%. Og min mor, hun er så sød, hun er altid sådan, jamen, det var jo hårdt for jer, for I mistede jeres mor. Og jeg var sådan, du har begravet to børn. Altså, det er sådan, øhm, og hun undskylder altid, hvis, hun er sådan, øh, hvis jeg ringer til hende, og hun er sådan, øh, ked af det. Og jeg spørger hende, Hvordan går det? det går faktisk ikke så godt. Og så undskylder hun lidt, og jeg var sådan, prøv at høre, du af alle har lov til at have en dårlig dag. Altså sådan, jeg synes jo på mange måder, det er imponerende, at hun er i live og velfungerende. Altså fordi, jeg tror, der var en af mig, der var bange for, at jeg ved, som man nogle gange hører, at hvis der, altså også med ældre par, hvor den ene dør, så dør den anden kort tid efter. Der tænker jeg virkelig sådan, nu har hun mistet sin søn, altså er der, altså kan hun klare den, ikke? Øhm, men der er hun virkelig stærk. Og, altså, det er min far jo også, kan man sige. Og alle de her øh, dødsfald i din øh, nærmeste familie, og nær, eller nærmere familie, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der, om, hvordan, om der ligger noget dødsangst, om du selv har fået pådraget dig noget. Jo, jo, det, altså, det tror jeg 100 procent, jeg har. Øhm, altså, jeg tror, på mange måder, er jeg er altså, overrasket over, hvor velfungerende, uden at det skal lide forkert, men hvor velfungerende mig og min søskende er. Men der er ingen tvivl om, vi alle sammen har dødsangst, og det er ikke så meget for os selv. Altså, jeg har virkelig dødsangst for, for dem omkring mig. Øhm, altså, jeg kan huske sådan, på et tidspunkt, da jeg var teenager, hvor at min far han skulle hjem fra arbejde, og så kom han ikke hjem, og jeg tror, jeg ringede til ham, og han tog ikke telefonen. og Det viste sig, han bare var taget hen til altså et vennepar og fået kaffe og sådan noget. Og så havde han kommet til at slukke telefonen eller et eller andet. Og jeg jeg fik jo nærmest et angstindfald. Altså, det var sådan... Jeg tror, man... Altså, det er sådan... Det kan hurtigt sådan... Øh, hvad siger man? Det kan blive til en meget stor tanke lige pludselig, ikke? Altså, et eller andet lille... bitte en lille ting, kan Ja, det er som om, at den, den accelererer hurtigere. Ja. Fra en altså, fire til fem møns, skulle ja. jeg sige. Ja, meget. Altså... Det, og det er virkelig med alle. Det er sådan både veninder og min kæreste og ja, min søskende, det er sådan, jeg hader også, hvis de skal ud og flyve. Jeg er ikke bange for mig selv, men jeg er sådan, altså man bliver simpelthen, så øh, ja noget tror jeg. Ja, ja. Men der ligger også en, en stor mængde omsorg og en i sådan en tanke. Ja, ja. Jamen det er rigtigt. Det gør der. Det, men, men det er virkelig, det er sjovt, der er de der sådan. Øh, ting, der trigger. Altså, det må du også kunne føle, at det er sådan... Man er også bange for nogle gange at få den der besked igen om, at der er et eller andet... Altså, en er blevet syg, eller en er død, eller... Hvad trigger dig? Øh, jamen, som jeg sagde, så det trigger mig, hvis min far skal snakke med mig på en Altså, hvor han lyder alvorligt, fordi så er sådan... Hvem er død? Altså, der, der er ikke noget halvt imellem. Det er altid sådan, det værste er sket, ikke? Øhm og det trigger mig også, hvis folk ikke svarer mig. Altså, øh, ikke, I ved sådan, ikke sådan øh, almindelige sms'er, men hvis, øh, ja, hvis de er på vej hjem, eller hvis jeg forventer dem hjemme på et bestemt tidspunkt, og de ikke kommer hjem, altså, det er sådan, man har brug for den der information på en eller anden måde. Altså, sådan, ja, forsikring. Jeg kan godt forstå. Amand, øh, din far, vi har nævnt ham en del gange. jeg kan næsten ikke lade være med at spørge, han lyder næsten sådan som superhelt i, i mine øjne, altså, der kan klare en hel masse. Hvem er din far for dig? Ja, han er faktisk... Jo, jeg tror, han er en superheld. Det er han, Det er du nok ret i. Øhm, og det er også noget, jeg især i min... Altså nu, hvor jeg selv er voksen, at det virkelig er gået op for mig, hvor superheltagtig han har været. Fordi at... Altså, altså alle dem, han har mistet det der med at miste sådan, sit livs kærlighed og skulle dele med tre børn og... Altså han fortalte mig faktisk her, øh, fordi vi snakkede om, at jeg skulle ind i den her podcast, så snakkede vi om den dag, min mor hun døde, og ugerne efter, fordi de som sagt var lidt tåget for mig. Og det er egentlig sjovt, fordi vi har snakket rigtig meget om den her dag, men han fortalte mig noget, jeg ikke vidste, og det var, at øh, i ugerne efter, at når vi var gået i seng, så havde han rigtig meget angst om aftenen. Øh, han havde faktisk dødsangst, og det sjove var, at han var ikke nervøs for at miste os, for det var slet ikke en tanke. Altså, han var sådan, vi er safe. Men han var bange for, at han selv skulle dø, så vi ville blive forældreløse. Og altså, den spirrede så meget, at han blev nødt til sådan at ringe til min farmor og far, for at de måtte komme over og sidde med ham. Altså, i flere aftener, og det havde jeg jo ikke vidst. Altså, det lå øhm. som om, den der omsorg og empati, den ligger i i jeres ja. familie, skulle jeg til sige. Jamen, det tror jeg. Det, ja. Der, altså jeg vil sige, at min far han er virkelig en, en superheld på mange måder. Og det, nogle gange kan jeg slet ikke fat, hvad han har været igennem. Altså, også fordi det er jo, altså det, er jo også, det var hans lillebror og hans nevø Og ja, det, det, han har virkelig også altså, øh, jeg har levet et hårdt liv på mange måder, tror jeg. Jeg har lyst til at spørge her til sidst om alle de her ting, din familie har været igennem og alt det, du har øh, jamen, lært på den hårde måde, om hvad det har betydet for dig? Ja, øh, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg tror, jeg kan huske, der var her, hvor man nogle gange så, jeg ved, der var nogen, der havde tatueret den der what doesn't kill you makes you stronger, <laughs> og man havde bare lyst til sådan at skrive eller noget, at være sådan, det er så, øh, jamen, det er så absurd, altså, øh, fordi det er mærkeligt. Altså, jeg tror ikke, man på nogen måde kan være taknemmelig for dødsfald eller sov. Men jeg tror helt klart, at det, det har da gjort en hærdet, men jeg tror mere, det har gjort en sådan realistisk. Altså, jeg kender mange af mine venner, der ikke har haft døden til inde på livet, og som nok på mange måder stadig lever i den der Neverland-tilværelse, hvor det ikke kan lade sig gøre. Folk dør ikke. Og der tror jeg bare, at man er... Man er ikke den der meget realistiske tilværelse, der hedder, at det sker hele tiden. Altså, det kan sagtens ske. Øhm, men, øhm, men jeg synes, det er svært at sige, om det har bragt noget godt med sig. Hvis og det, det behøver det, ja, du overhovedet altså... heller ikke sige, for det kan jeg jo aldrig finde på at fiske efter. Nej, nej, nej. Pernille og jeg, vi snakker også tit om, at, at specielt Pernille, advokerer mig meget for, at hun kan ikke holde det ud, når folk siger, men så kommer jeg stærkere tilbage, ja. eller sådan noget. Ja. Det, uh, det går hende rigtig meget på. Men jeg tænker også, at, at tit så er det jo, at de, de stærkeste, der egentlig føler sig svage. Ja. Øh, netop fordi, man har udholdt så meget. Ja. Men hvor er det fantastisk, at, I har, øh, at du sidder her i dag, og du er modig og tør at fortælle om det. Og det lyder som om, at din far, han virkelig har øh, steppet op. Ja, ja jamen, det må man sige. Det, det har han. Jeg, jamen, jeg tror også, det er det, at, at der er faktisk en misforståelse af, at, at folk nogle gange tror, at man er meget stærk, fordi at man smiler i hverdagen, og de kender lidt til ens historie. Men det er jo virkelig jordens løgn. Altså, det er jo... Man kan jo sagtens have de der... Det har alle jo dårlige dage, og man kan sagtens være lige ved at knække under. Men samtidig har man jo også gode dage, og jeg kan også godt være virkelig stærk, også hvis andre har mistet. Men... Og kan du tillade dig selv at have dårlige dage? Ja, det kan jeg godt. Altså, der tror jeg, jeg er blevet bedre til at sige det højt, og sige, at... At jeg, eller I ved at melde fra aftaler og være sådan, jeg at jeg skal være hjemme i dag. Altså. Og det tror jeg også er en sindssygt vigtig lektie og med til at nedbryde det tabo, at det der netop at fortælle, at, at, at sætte ord på, at det stadig godt kan gøre ondt efter så mange år. Ja. Smerten rammer stadig lige så hårdt, og den rammer måske lidt mere sjældent, jo ja. længere tid, der går Amanda, det har været en fornøjelse. Det har været øh, så hyggeligt at være her. Ja, godt snakke med Ja, og lige mod. Og her til sidst, så har vi jo en øh, dejlig tradition, at vores gæster har en sang med. Hvorfor en sang skal vi høre, og øh, hvorfor? Jamen, øh, jeg har valgt en sang til min mor, øh, og det er fordi, at hun, øh, hun var virkelig stor Celine Dion-fan. Okay. Ja, så jeg kunne godt tænke mig at høre øh, I'm Alive af Celine Dion, og det var fordi, det var en sang, vi hørte rigtig meget øh, på vores ferie. Øh, op til hendes øhm, ja, stå. Jeg er sådan selvfølgelig lidt tvetydig, at den hedder Amalive, men øh, ja, man skal også fejre livet. Så. Det skal man i hvert fald. Tusind, tusind tak, fordi du var med i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. Altid. Du har til. Jeg har Jeg at tro på for evigt. Programmet er produceret af BIM til 24.7 og landsforening liv, og død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring søg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe væster. Lyttede sig Frederik Ludvigsen og Fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.